Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mi latam, rugăm uneții, auzi -ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericitul Părintele nostru Daniel, patriarhul României, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Pentru mine la viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robului Dumnezeu, tuturor binecinstitorilor și dreslăvitelor creștini, celor ce locuiesc se află în cetatea aceasta, în uriașilor, epitropilor și binefăcătorilor Sfintei biserici acesteia. Păstit și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururaci și în vecii vecilor. lor.